غران محترم اوریدونکو ته مولانا جن اللہ شیخ دروازه تفسیر القران تا 59 نمبر کې 66 چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سولډر کې په اگست 2008 کې شهرې د دیدې د میلاد او پتہ ایسا تېې شاوادي توید سنت 66 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین ټوک جنگیره روډ سوابي پرپرایټر انور شير توهيدي موبایل نمبر 0315710124 انزلنا دل ناو مونږ نادیل کړه دیلاره مبارکون دې د خیرنړه کتاب دی الله دا کتاب د خیرنړه کتاب دی نو برکات وله کتاب دی الله رضی الله برکات مونږ ته واستول ته نصیب کیږي اسه نه ک مونږه واستو قران تناسیو نو برکات بر تعالی رضی الله غراکیو مونږ مونږ سره د الله راغې سوالم کو مو صدق الذی تصدیقونکې دې دا کتاب چې مخکې دې نه ویا دا کتاب سره پار راغلی دا پروتی نجی ولی تم درا ام القرا دا پارا چتو یره پدی سره دا مکيوالا ومن هاول ها اورسو چې ګیرچا پیردي زدي هټوله دنیا ولذینا هاکسان چې مانډوڑی په اخرت یوومنون به مانډوڑی پدی کتاب سره او هم الا صلاتهم یحافظون او دې دا خپلون منونو نگهبانی وَمَا نَظْلَمُ سُوقَ دِ غَضَالِم دَغَچَانَا کی جوړی پاللا بالیدرو او قال یادی سوئ او هی الیہ مالا وئ شویدا و هی وتنی شوی و هی او یما ته وئ شوی لکه څنګه کی غلام احمد قادیانی وې دا, دا قرآن د دې آیات پتروس او من اظلم غضالمه ته وئ کی چاې تاسو کړه وې څنګه پیغمبرانو معجزات و ته څنګه خپل معجزات و, و پیا اگر پلا موجزه داخولا و څنګه ځدنه او دا مرز راځي دا ځما مرزو نه مرزي دا دغه نبوت نه خوا پاگل ظالم ومن اذلمو ممن افترا علی الله کذبا او قات دد بعد یو کی سخت خبره دوکو د خلکو پزین کی کریخ کار شي دون په لیتو خبيس انسان د نبوت دعوی کوله ومن اذلمو سوګ دغه ظالم دا غچانا ته جوړی پاللا باندې دروغه یا وې ماته وې شوې دا وې وطني شي وي یا وې س انزلوا چې زبا جوړ کما پشان داګه چې الله رعلیہ السلام جوړول شي ما الله فرمای ولو ترا څنګه جواب ورکې ته خدا خبرې کې ولو ترا کتو ظالمان پسل ګو د مرګي پسختو د مرګي والملائکۃ باصتو ایدیہم او ملائک, ورعون کی ورعون کی ملائک اخر با اخروون کی غړاونګي دی په خپل لاسونه ملائک ته اخری جوان په کوم رووبه اڅه ښکاګانی الله پاک ملک الموت ویلاړه شه لاشه د ما دشمن ته روحې راولا دارنګ په ده ما حری او قیامت کړي او د زمانہ فرمانی کړي وی ملک الموت تراشي پډیر تکلیف ده صورت کی دولستر کی دو کی کله چې انسان دې دې کې دې ا نسترګي د پاسا ساتی او تور دا غونتی سره یو کې سبا و راغی اجل ملک الموت راځو دو لسترګي الله له مونږه تاسو ته آسان یو ګورو د وسرای د اور او دارنګ دازغو یو چامبخ ورسره یو پینده سمایې کو سرنه ور راځنی او پدی بی خلکو باندي ا اگر هغه باندي کیره دوزه سر کې وسره ای اغه ګورو د تر اخلاص کی بدمن کی, کی اغازیو وردن نشی اور باقی ملائک ایبنور را باندې کی خسارو بد شاو هغه تیم کې څو ګل استن والا وخت راپول اور خېځه وغریب پويګ نه اور تاوي ګر تاوي په دې خلکو په خبرو نه پويګ بیا او دې نیکان خلک کی چې کلا داغه ساده وتو وتو تیم راشي دا پښونډ باندې مسکراہټي خوشاله وي وي نشانه مرد مومن بات قویم شو مرق ایت تبسم برلبئوس سماوالې د جثار وفات کیږي ټول شپا تولش پیغندا کوله خندا او بیا پویل من شوبات غلی غنتا اغه غلی شو نو باز کس داسي دي بشاري طرف تا یو ډیر غریب شل یو غډي بيز به سروړي غریباران خلک او زندن کردن تیمې بچو ته اي بچو نه د کور پاک ګلدستې وروळे ګرباتیو لګوي بل مانور روان کید را دې سره لیونی ته ګډي وډي وي ادې کوول لالف مين د تیر نو چې سایه ورک ان یکانو خلکو روح غستل کمه یو فکر دی کم سوچ دی چې څا څو داله د دین د راغره فارمنډه ترله قران او سنت دلته صاحب دغه کیږي څا څو دای پیسو پیسو په یو ډاکټر صاحب کتاب کلی پای کې حالات لیکلی شډیر داسې مریضان داسې زنانات یې هغه سا ور کوي نو یې کلی موي وړې داسې زنانات چې هغه نه سا خې جنو اټیم ته کنسل کیږي وي یې کله لور ته کنسل کله زویته کانسل کوي کله ګور ته کانسل کوي نو ا کانسل په خلوکی او صاور کی کلمه خلوکی نه ډیردا سي نارینه هیڅ کاروبار کوي نو د باج خلق نو ساخی جګو دا پلس نه دا پشل دا پلس نه پشل او ساور کی او ډیر چې ویلا ا دا چل لو اغه چل لي چې کم یو انسان کم سوچ په غالیبي نو چې له روح اغه ستل کیږي نو هغه شانته ته بلکه خپل سوچ او فکر د دین جوړل پکاري اگر ته ټولې دنیا کارولي نه کایې خپل سوچ او فکر اخرت والا اخرجو انفسکم روعا ته خپل ساګانی ملک الموت دوی اي په لیت روح راوځه ډېر پخته سره الی یوما تجزون عذاب الهون اور دن سختی څخه ډېر زیاتې بلکه بازي ملګرن او رذلی دی دا دې لپاره ځان ته بیانو چې موږ اخیرا ته سوچ پیدا کوو داسې مون په غفلت کې نه و پراتو چې په دنیا کې موږ ظلمونه کوو او حرام دي خرو بيديني دي کوو د حقوق الله حقوق له بعد خیال دې دی نه ساتو ډیر داسې خلک وي چې دغه ملک الموت او د نور ملائکو دو وخلو په وجا دغه ځنکدن کدن کې تلوي او د اسمان ته ملل شيخه الی دې معافیږي نبياتو خلکو لم تکلیف چې خلک راغلی دا مخمل ګری څه خبره کوله او وړه زنا نه انا و په لونو باندې کوروان کړیو پنګین باندې کوروان کړیو بستشه کورن روانول صدا خبر نه ډیر ځتنون تنه تنگ وين ګين تنه تنگ وي اروه کنزله وینا غاني نه ذکر اسکار نه بستش لړل تپل وای هغه دا مرغ نه صورت مخکی 15 20 مخکی په دې بدن غټي غټي دانی روختی هغه دانی به ادا شي وجدای نه بدبوټ لاله بېدا مرز الموت کې مبتلا شو دا مرګ په مرز کې یاتې نسوي ني زيبي ته نتلې اس خابوي بيته نتلو حتی چې سات نه وخته چې څونه خلک بوت اخواته راتلو ایبر اپو ده پټوره فاته بوت اولادوبې هرګره دنیا کې الله پاک د اخريو په ډېر احتياط تر جون تیرول دي دنیا را مزي عرف په لوشيخو بار څنګه تیر شه دوی سره بس کې بیا هله یې موږ تاسو یما <اليوما> توجزونه اذابل ن د به تاسوله سزادر کوی شي سزاره لت ته بما کوم تقولون پهاب دا چې تاسوویلغل الله پالله ب مناسبه خبرې و کوم آیاې تستک بیرون تاسو په دنیا ک داله تون نځان غډګو تاسو د نځان غړګ او ځان ته موس نن تاسو د زیلت زاسه کې لهجیاتمونونه فررا زان دا یقی تاسو راغلی مونږ ته چشور ځان ځان ته یوا رالی کم خلک ناکم لکه سمن چې مونږ پیدا کړهې پاول زل تم دنیا کې پیدا کېسم د سره نو ماته رالی چش را للی تااکوم تاسو پرښدل ما خوول ناکم آج درکمی تاسو تاسوله معلوونه راوری کوم ر د اغ ټول مالونه غجه دا دونه ایربونه جربونه ټول څنګه <سن> راستو <رسطل> پاتې شو و ما نرا ماکم شفاعکم او نبینم تاسو سره شپاراس یان تاسو الزینا اگسان زامتم چې تاسو <جتعصف> به <بي> ګمان کو او نوم <انهم> فیکم شرکات دوی پتا د <ك> کی شریکان دی لقد تقطع بینکم بکنن ختم تاسو میاس کی تعلق و دل او روش تاسو نه تاسو به ګمان کو ان الله فالق الحب والنوا اوز بیاد دلائق په توحید باندې تا اللہ توحیدو منعی اِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَانَّوَا ایکنن اللہ چونکی ردانی او دادو کی دین او گورا اللہ تبارک و تعالی آغا دانا دا غادو کې غاؤ چایئے او, او دائن پا کم طریقی سر آغا تیغ روخیجی بیاغا اللہ لو یہیو وی پالتا ہے بی جو کو مٹی کی تاریکی میں کون پالتا ہے بی جو کو مٹی کی تاریکی میں کون کون دریاؤ کی موجو سے اٹاتا ہے صحاب ودا سوک زہری کس نے بردی او سے خوش اے گندم کی جیب گورنا اگا وگ چاہ دا غنمو نڈکو کس نے سکلائی ہے موسموں کو خوئی انقلاب دا خوئی او اللہ کہیو اِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى یکی نَنَ اللَّهَ چَوْن کی رَدَانِيَوْ دَادُ کی دِئِ اُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ رَوْب اغا جواندی لرہ دا ملنا او رئیس تنگیر اللہ مل لرہ دا جواندینا ذالکم اللہ دیسی پتنو والدی اللہ فاننا توفکون و کم طرف تاسو اڑو لکے گیا را حقنا اللہ ماننے لوی سے تاسو دا اللہ رہتا ہوئی تا نو فاننا توفکون تسانو تو کتو دکا لگ گیا و کم تا تاسو دکا کولی شے ف قل زبان کاره کوونکې د سبا دی غګورله سار سبار وخیجهو وجهللیلهسهکنا او ګرزی دا شپ دپاره د آرام شم سول قامرانور اوسپمهو اوذبانه په خپل اندازی سره ظکان تغیر عجززل عم د اندازه د غالی پو ی باچیا ده وهلزی د د لایل زن سر الله کم ذات دی الله سوق دے الله سہی الله او پی جنا مکه ذکر کو ما قدر الله وہ هو الذي الله دی आवाजات جعل لكم النجوم کی غر زولی دی تاسو لرا چې پیدا کړی تاسو د پارستوری د ته ته دوبه ها چې لا عمو مه پاغي سرا د دې مون ته دلته انداز نه لګي یو مشرانو خلقو ته پته لګي دا یو فعال سهرگانو کی دا ترپارکر او د بلوچستان چې دلته نه خلق پګړې پوي نه پټېمو نه پوي نه دارانګي نور ترتیبي نو آلته کې سړې بیا پر استور باندې تم معلومهي ښه چې دا د سبا استوري روحت دا رو د چربانګ تم استوري روحت وهو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا الله دی هغه چې پیدا کړی تاسو لستوري چې نارومې په دې سرا یرو دچ د دراب کې قد فصللآات او دی دلو ک ل سووج په کار دی کله و اوګوره د پو ته وګوره نو کلهوي سبا ته وګوره نوپې ته وګورهوه نوور اوسپوم ته وګوره وستو ته وګوره د اقل برهکتته و راه چې پرې اقل کې حرکت پیدا شي او دی ب د الله معرفت حاصل حات کې وهول الله الَّذِ د اغا ذاته ان شاکم جتا سو پیدا کړی ریاو نفس نا پ مستقر و مستودا پ مستقر نو زید قراری دی او زیده امانته الله خو سو پیدا کړي پ مستقر نو زید قراری دی په دنیا کې و مستودا یا زیده امانته پ د مور په ګیډه کې تم مستادانه مراد د مور ګیډه چا د انسان د مور ګیډه کې امانته در قرآن او دنیا یا دویم win با مستقرون ضیل قرآن eben آخرت با مستودعون موغلهم ماhãنتي دی قبر با قبرکه عمان تیو زید عمانت پروتی؟ زید عمان خ Poroth'suğ یاپا مستقرون زید عمان ریئة او خواهر ویا با مستودعون موغلهم ؈ید عمانتی جنی دنیا یاپا مستقرون زید عمان ریئة اغراحیم دمور و مستودع زید امانت صلب پدر و مستقر زید قرار دنیا و مستودع زید امانت قبر یا اغا قیامت قد فصلنا ال آیات پتاکی سرام بیان کلی دلائل دا قوم دفار چپوئی گی و الذي اللذی اللہ دی آغازات انزلا چراوری دبرین باران فا خرجنا من رو باسو پا غیترا بوٹی هر کسما نو رو باسو مونداغینا فا خرجنا رو باسو مونداغینا خضرن شنو آلین او گورا اللہو از باران روارم پای بوٹی را ذرغن کما نو نخرجو بی ہی نخرجو من ہو حبم مطارا کے با رو باسو مونداغا قطار قطار گورینا و ومن النقل دك جورونا من تولعيها دك سولونا قنوان غنشي دانيا نزده وجنات و باغونا من عنابين تولغن باتات ما دنيات غارسي پاکتار کرده من عنابين دانگورونا والزيتونا او دخونا والرمانا او دانارنا مشتبهن يوشن دي پارنگي و او و غیره متشابه جدادی پخون که یا مستبه هنه یوشاندی پپانو پا که او غیره متشابه یا یوشاندی میو که یوشاندی بو که و غیره متشابه خوندونی جده جده زکر انسان تا دخالیت غزه زورت ده دارنگی دا زیتون دا حب بند دا, دا خالیت بازی میوی دی او دا بازی دا زیتون رومان دا د دوای پکار که مستمالی گید وررو اګورې د د میويته اذا د کلچمی کله چې می وررک یو پخهشي یکې نن پهې کې د لایل دا قوم دپاره چې ماډ وړي وتون رببط ته خیال کوي چې دا مخکې د اللهله توحید د بلاشي دلائل لایل دکر شو نو دا دلائل لاې پریښ او ګوره بله له شیکان جوړ کو وجالو لله شوورکه ال او دی اگر دول اللہ لا شرکان دا پیریانو دا شرکان پیریانی اللہ لا شرکان که وخلقاهم خالانکی دیلر اللہ دی پیدا کری وخرقو له بنینا و بناتا جی جوڑی اللہ لا زامنو لنا بغیر دلیلنا صبحانو پاک دی اللہ دنازو لنا وطعالا پورت دی راسنا چی دی بیا نیم بدی او ناشنا پیدا کول کی یو ابداع یو ایجاد, ایجاد دی ایجاد جا دی د یو نقشه ته ته کیره یو سیز روان کی لکه دا جا شو کمپیوټر شو دا نور دا گاډی شو نو دا څنګه دران مخ کی یو سیز مه ته یو دلی دی دا غی په ډیزاین جوړ کړی لکه دا جا شو نو دغه مارغان مه ته یو دلی بعض باز وغیره بعض هم الوزی اقشانت پړی اقا ترتیب سره کمپیوټر جو انساني دماغ ته نو د انسانیا دماغ په نقش سره کمپیوټر جوړ کړې په کې هغه شاندي پروګرامونه هغه شانتې دایغه تحفظ و او یو ابدای چې مغز کې دا غي سو اصل ني اس او دا آسمان الله جوړ کړي او د آسمان نقشه مهتنه وراله بلا دا د غزمکه راي انسانانو پیریانو ملائکه المسلم دا غون کائنات بدی او سماوات نو هغه له پرې خو دو مخلوق په سر روان شو اغ الله سره تعلق جوړ کا داغ الله مغواړه اغ الله سره محبت کا بدی وجه بدتم بدت زګویو چې هغه په دین کې نیو خلک ایجاد کی بدیو سماعت ول ار ناشنا پیدا کوونکی د آسمانونو د زمکو دی ان یو کو له ولا ترنګ بي الله لراوالد ولم تک له صاحب ان الله بي بي وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِرَأْيٍ لَّهُ ۖ حَرِيٌّ ذُو الْعِلْمِ ۖ أَوْ اللَّهُ فَارْسُ بُيُودِي ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۚ ذِيسِ بَتُنُوَانَ اللَّهِ رَبَّ الہا سَو ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ نِتَاجَ تَرَبَا بِغِرْدَلَانَ بُلْسُكُ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ بِرَأْيِهِ حَرِيٌّ ۖ فَاعْبُدُوا اللَّهَ إِعْبَادَتَ كَوَيُّ ۚ أَوْ اللَّهُ فَارْسُ دِيمَدار ۚ لَا نشی را گیا اغله رے اغلا رفتر گی خوبا دنیا کی خواب دنیا پر ستر ہو گدا طاقت نشتا جگہ دا اللہ ذات کوئی نہیں لا تودرکو لب سوار اوئی تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا معلوم ہوا بس تیری پہچانی ہی ہے لا تودرکو لب سوار سکے او سالکو یہ ہے دیکھ نا کشو اک تو انکو کو بند کر کتان لاری دلوار اخفل اس سر گرے بند کا یدیک نہ یہی کنے دیکھا کرے کوئی لا تدرک الابصار او بکی آخرت کی رؤیت د بار تعالی داشت لا تدرک الابصار نشی را ګرولې اغلر سترگی و هو اولای درک الابصار د سترګو الله بالک بینو خبردار ذات دین قد جا جاءکم یقینا راغلی تاسو ته بصائرو دکل مندې خبرې لتر طرف طرف تاسو نه قران راغلي قران ته بصائر ویخه حضرتي القرآن راهنوې کتاب لیکلو ال پيګه زي شركيات او د قبرو نغفتلو دا غونډي د قبرو نزان پوری مګل پدې دی نو لیکلو يا ملافي کتابو لیکلو رد البصائر شيخ او ته جيبره ګور البصائر خودناي او د قرآن ته وي دا کلمند خبر دي د دې لپاره ردوم کیدي شي ف رد البصائر نوم غلط ته خام قد جاءكم بصائر من ربكم پتا را کی سرار اگلی تاس ہوتا دا تل خبری خبر یہ طرف در طرف تا سنا دسڑیو خیاری قران کھا سڑیو خیاری کینو خیاری سڑی ڈیل زیادہ تو خیاری کھا وارو والا قران تکین او اٹھار چھو کلیو خیاری خبرے کیو قد جاءکم بصائر من ربکم ارا جما گنے نے مگی ٹیلی فون کو دم وڑا ما شومدا وی گلا گئی یسودی سود مکا وا پخلی بد لال رابو دا لو خیاری خبرے کیو تا چھ قران تکم کھلا او خیار کیا خبری کئی؟ اجی دا کوران نه یا بیا با سوگ دا ڈرامو سوگ دا پلمونو سوگ دا کرکت ریانو آ خبری بکئی یا قد جا اکم بسائرم ربکم خدا اولکی یا شوک یا جذبو یا ولولا غاری قد جا اکم بسائرم ربکم پتا کیسرار اغلی تاس تا دا قلمن دے خبری دا طرف دراب تاس و نوز دو کس محلک دی دوان اللہ ذکر کئی فمن اب سورا فل نفسی پامن ابو سورا چا چي پيدا واغستا پيدي خپل دان د فارم وکلمندې خبره فرغلي دنيا دا نو که چا پیدا واغستا پيدي دان دا دا قران ته ناس تو کا قران را واغستا نسونه پيدي حاصله کا د قران تر ازي قران کلاوي قران راخلي قران ترجمهوري د قران الفاظوري د دې تې قرار کيو د دې ټول फायदा یو قدم سره یو, یو ني کی پار قدم سره يو ګنا ماپ کدو درجه بیا مجاهدی په شکل کې راتل لکه څنګه چې اوس راځي ومواپس روژه شروع کیږي گاڑی ملګری د خوښانه پر روجو کې را روان شي نو هغه روژه پای کې نور مجاهدی او فرینفسي په دې خپل ځان د پاره را و من کل کل کی کی دی دی او منعه میا کله کله مونږ ډیر زو کې مخکې ابتدايي زو کې ډیر زنا نه خويندې مېندې چې اونګې اي غيری بران نه خو د قران درسونه موري د پیډې د خبرې د خپل منډې خبرې او آی غریبانانو ته پوره ترتیب دیخو ا درثم وی ماشومان کلارولم وی او دماشومان او صفائی کولم وی او دیخو افطاری د پاره ډوډۍ پاهول سالن پاهول بیا پروژ کې د بلات کله پات مخلي کې دابه کې پکوړۍ او سموسۍ او اچار او ناچار او لاچار دا ټول څیزونه پکې برابر ډیره زیاته کراني نو بیا سو کاله مخې ومن اعلان کو چې تاسو سوچو کې چې درثم نه نه شو ټول ترتیبوم پکې دا بثنګ کېږي بیا لا غیره 파را الحمدلله ثم الحمد ډیرو زاناو ترتیب دا جوړ کړو چې یا خو چې کم کور کې با زیات زاناوې دعا یاد ریسلو وروې ای په کلی ډوټې لګولي او دان به در سفارغه یا چا ودا گرمی د وخت دوړې پخې کې سالم میدان تکیخه او, او بس او درته بناستي مجګر نه هو بشره دوړې وګره رواغستي او بس ترتیب به برابر کو نو په دی ا کوم نوې ضمانه درته سونه کې څه کار شریک وي اغي مزان دي ترتیب سره ترتیب جوړوي چې غرمه د وخت وروډه ځانته سونه افرادي پخور کې هغه مروډه پخولو سالم پخولو خپل ترتیب هغهونه برابر جاری ساتل بیا د ماځ په نمازګار په درسي بیا ماځګر نه اک تاسو کوم غرمه خول پخول کړی هغه صرف ترتیب سره پدرسخان من کې خولل هغه خپل نه دمې جمعه چې موس کوي د نرست په خوراکو ځکه ډیر ناري خبر او جماعت دي کیکثر کور کې رو جماعت کوي او منځونه ته قضا شي جمع بیا قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ پتا کی سره تاسو ته دا کلمند خبرې تر په درفتا سنا ثَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ چې پیدا واغستا په ریخ پلزان د پاره و مَن عَمِيَ چتې ځان لون کو بازه کړي دا قران الله بالکل لون کیدان پشپېلې کی نَفَعَالِ هَوَابَالِ پاغه باندې دی وما انا عليكم بحفيظ او زنیم پتاو سی بانی نگهبان سوره الرعام دوی سیری اولی څخه رد شرکی اعتقادی کوي او د شرک اعتقادی سرور وړه کسونو رد کوي تفریق یو کذالکا مخ کی ذکر شو وکذالک فتننا بعضهم ببعض یقولوا ا هؤلاء من الله واله من بیننا چې کله ته دین کار کې مساله بیانې <خخ> دی بوی دا توسمون تا مسلح بیانی دا مسلح پرون چانو بیان کلی دا مسلح پخوا چانو بیا بیادویم وکزالکانو فصل ال آیات بستا خو یو مسلح پس راغستی دا یو مسلح بار بار که داغی جواب دا یو مسلح زک بار بار کم چه پدی مجرمانو لار معلوم شی وکزالکانو صرف ال آیات ولی اقولو وذ ذی ذینا اغا دریم امتحان وکذالکا نصرف الایاتی او تارنگی مون بار بار بیانو دلائل ولیقولو د ذفار اچ دی وای درستا درستا غنیمانی مفسرین کایو که تمثلا بیانے د دی بوہی ممن تعلمتا ودا مسل دی چانت دکڑی دا دا مسل دی چانت دکڑی استاز دی سوک دی خل استاز رو خیا وکذالک نصرف الآیات وليقول درستا یو مانا ممن تعلمتا ودا مسل دی دچانت دکڑی دا چه تاوی دی همانا پلند کی شیخ نز دکڑی دا مارا پلان که استاز نزده کرده ده بزر آقا پسی خبری شروع گی. تا خود دیر خواهی استاز دیده سی استاز دیده سی استاز دیده دویم درستا خواه سومتا جگڑی دی جوڑی که درستا پا مانا دا خسم چراغلی بس جگڑی دی جوڑی کدی خواه سخوگا نه سپستا مسالنا خوچی درستا شورو شویه نبسوی دانیشتا و دانیشتا سلوی اختی نیشتا و, و مقامونه نیشتا اور سونا نشتا او دا نشتا وا دې کې دا نشتا نکا کې دا نشتا سستا خو نه مو هیڅ څه وګه پستا خبره و نه لري دا او کړه غلی بث په خلو کې و وروړي دراسته جګړې جوړ کړي دا یا دراسته دراسته احران استابکین زړه دې کلام صلی طالب کنزلی شروع کیه استاد دې داسي طالب کنزلی شروع کيو وکذالکا نصرف لايات دا مون مونږ بیا بیا باید نو د لالهوللی یا کولو د د پاه دیبي چانا چا نه دیده کړی ده یااز دړه دکه دا مسله یا جګړی د جوړی کلي ديوللی نو باید نه د د پاه چې مونږ بایدان کو د ل را دپاره د کوم چې پوهږيطببع مع یا ایلی کم ر د استاد خبره سره پااره کېز دا خبره کو خبر خبر مړه اِتَبَ مَاوْحِيَا إِلَيْكَ مِرَّبِّكَ زماري خبره ته سوچوکا نو زماري خبره کې چې غلطي شته او کنه دې استاد کتاب کې کی دا لګري تاسو استاد کتاب کې کی دا لګي لاله خطبه دې کتاب دا سره پوي کېنا او کپرس کوي لیکل ځخه دا خبره کوم اِتَبَ مَاوْحِيَا إِلَيْكَ مِرَّبِّكَ اِتَبَ او تابداري کاه ما اوهیا الی کامر او, کا او دارا باطل طریقے کا دار باطل پرتو طریق کارم دیخا مونږ دلته در شورو کو مختهب قسمه طریقې دره خلق پرافګنده یو بل بل یوم کامیابی گنه یو بمنه کامیابیږي ان شاء الله دا قران او سنتو بیان پیغام دا مخکې دی سو یو سوی بیا بل زما کسانو اوس دی کال کی چته یو ملا کتاب لیکلي کتاب صحیح دی یا غلط دې کار نشتا وکاله کلا کل یو عالم یو شیخ په یو کتاب تقریظ لیکي نو اکثر دغه ټو شيخانو ته مقاډو ملاون شي بس یو سپنی پني موګوري بس مراله کتاب زې په ځوګه ته تا نو چته څوابه دا غوړي مولا به کتاب لیکلی بس په ساده خبره به راځه مکړي او کتاب ټیک دی یا غلط دی په اړه لیکتون راسته بدلېږي او په ایجا مولانا په دې څه دا کتاب په دې موضوع کې لښوې دي او د دې موضوع باندې کتاب د لیکلو یو ضرورت نو باد خلکو کتابونه را پیدا کووغه کتاب کې داخلي لیکلي دا چې دې شګه په باد خلکو باندې یو تنقید کې په خانيت سره شراباځ یو یو خطرناک خبره وي په اعتبار د سند سره د روایت سره هغه کله مشرانو د کری دا خبره تحقیق نه کړی یا ولا کتابونه نه مویسر شي نو هغه نکل را شوړ شي د تفسیر نو کنده ملایوي نو بیا چې کمکه تنقید واله یا په تنقید کې نه راویان نو داس رد نه داسه چا به بیو ګستاخ نه ده دا دی معاشره کیږي امام مسلم رحمت الله علیه خلا مقدمه کړي امام بوخاری رحمت الله وان بیا زینو کې تنقید کړی ده راغه کلا امام بوخاری رحمت الله د ایمان سبب اغانون کړه نه ذکر کی کاله بازون باز خلق داس بی دي ده داسه بی دبیو ګستاخی خونده نو باز خلق داو ګردا کلا کی طيب سے طریق تقریر ذکر ادا چل دی وا اتبه ما اوهیا الیک امر ربکو ا ته بیا تابیداریکو دا, دا غاسو چې وحی شوي تا تا د ترپا دا لا اله الا الله لا اله الا الله کینی معبود محبوب سے ودا الله نبول وامثالنا واعرف عن المشركين ومقوال هذا المشركاننا لا اله الا هو حاجت رواه يوازي الله مشکل كشا يوازي الله غيب دانو حاضر نذیر يوازي الله ولو شاء الله كجريق وقويد الله دي بشرك نو الله خو شرکی وَلَوْ جَعَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا جَعَلْنَا صَوْتَ نِگَر ظُلُمَاتٍ بَيْنَ نِگَاهَبَانَ أَوْ نِتَاوَ پَدِوِيَانِ ذِمَادَارَ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ديغه لګياري تا توي زرافتا دا مصلذي زړه کابل سکار دشتاو کنا ودا دی چانا حدیث دا کړه او په خوله کې اورولې لګیا وې کله به کنزل کوي سو سو تعالی ادب ذکر کوي غوړي یاد ساته اسنه ورستاوه ته بلډ پريشر خای نه شي اسنه تټموله ورګه چې ته کنزل کوي تټموله کنزل شروع کوي نته به کنزل نکړي به لګيای کنزل بکې چې سی په خولې راځي هغه ویا ته وی به یو خلک راشه وګوري بابا ته چې په دې کله شپه را کنزل کوي په جمعه کې ډیر زیات خول کوي اسره لکه تماشه السلام. وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ اَدَب ذکر کئہ تبہ کانسل نکے گورخہ ولَا تَصُبُّوا الَّذِينَ یَدْعُونَ مِن دُونِ الله فیا صُبّ اللہ قرآن حکمت ذکر گئی پدیو جمع عمل گرو تم وایو چې کمزان منسوب کړی د حضره شیخ شاګردانو ته او د حضره شیخ شاګردانو شاګردانو ته ای پدی له بنے ادب د شیخ درس وتیا دی چې درس وتیا نی نو ربیع لا گئی دان دې هغه څه کار کوي نو یوځه کې با مساله یو شان یو کس مساله بیان کوي پیر وبا باغ زم چې ترته راسیو داګه ته دا, دا مساله څه غړي د پیر وبا خپل مقام دی د کاکاس ولې رحمت خپل مقام دی دې ګستاخی بیرې بي تعالی نو خلق دا خو دلید نو ګرځې غټ پاک خلک پرشوي دي نو باقي خلک بیا د بی ادب شروع کی پدې دی با حضره شه خپل درس کې اب مخپل اوریدلی علامه مستزادانو بمده حضرت شیخ واقعیہ ذکر کولا چې کله حضرت شیخ رحمت الله علیه ابتدا درسونه شروع کول انتهی مخالفتو بناکار پیرانو دلا ساده ناکاره مولیانو دلا ساده یو ځای کې بدری کسانو چې هیڅ را چاغم خادینو کول شیخ ورپسې ورلو چې تاسو له ضرور د مسترج مشورو کومه لګې ټکې نیم بس نو غریبې جمعه ترا اوخت له لګ له سبا کې ولا شروع چې وکتاو چ دا خدوند کار شروع کو خلکو له در شروع کو دا خدي جړې مضبوطي بابس کی په هغه جماعت کې او بابا او کلک کل اداسی هر پهلت ملاويږي دغه دا نظريه او عقيده وا چې دا یو لس ميزوان د هر سکولي شي د خدایي صفاته په ګڼل نو هغه جبه پاسې دوم په پا کونټه به لاس چې بهوله ګول په کونټه باندې ویل وی ازوان اس مکاسمالټینګ کړي ویل لاس کې دې لیر ذات وی خير دې غرباباته امولیا نو وګوره دوونه پناکار طریقې سره زین ولې ټیکې نه غتوی باباده کملاجی جمعه ته درس تر ازيدي وجدي ولسم ځوان سم نه شي کول غوی ښا دې داسې وای او بس مټه روانو کړل یو غټ کوټ یو کته راي حضرت شیخ چې درس کوه التخ پیو غدرو ویل وی ازوان ازمکه اسمانه ټینګکړي دي دا کی څه شورو کی دا کړه دا ورنه د ازان ته منسوب کوي بس تهو مشرکی او تهو بدعتي او جګړه نه دا شیخ دا اصول نو د شیخ اصول زده کې شیخ ته منصوب کړي شیخ محمد نام وې بعده پاګلان لګيあい مال د ترجمه کړي د شیخ د شاګرانو اودا شیخ طالبان دانوي کووري دا بعده شیخ بدنامي دارا شیخ شاگردان نه یو دیره شیخ د تحریک په طریقه‌کار نه ورغلی دا چې سی شروع کوي لوې زوانا زما کا اسمان دا تاتې انکړي ری شیخ چې توګه تپو شوخه دا خوده چا کړي شیخا ګونو کو در شروع او شیخ بابا ته پکلا را کړي وی په بابا دا خوک داسه خوګ لګی لکه مارته چې بیم وې وی وی بشیر اشاره یې کړه په قران کې نو یو له دا قران دښمنو وکی د کې شیرګو ولتب کنزل نکې پسا تبیا دا کسی میسه خپل یو کې دبره تاسو سووی بس جنگ بجو کما درس به ختم شي کله کله بجنګ جوړه نو درس به ختمه دره باطل پرست خپل یو لګی او په واده وخت امان اجي سه مننرال مرديجا میدان ته شي ها دما سمهان سه په اونته دا نور ملګرو اونته کلا درس مرز مونږ ویني به او درس بندولدان نه مونږ نو دارانګي بل رت پدري مرز باندې بوډا دې لري کېناستو چیرته سره خوځي کېږي نه دا خو چې به د مې را باندې واچو او بيد الله سندي رحمت الله علیه به تاسو ما تان غرضان کېنه وې چې پدري دې کېدره د دې د ذکران نه خلاصې کوم داغه مونږ تقوات دې کېنی نه مخامخ بابا چل تکېناستو بابا ته ملګریو دې سبق شروع نه نه هم بابا په وبا څه بابا جوړین نن طبیعت خره نن بوتل ته خواته ورزولته سبق وایو بابا یو چې بچی درا ما بابا د خپل درا خپل کېرا زارسته پاسار ته چې خلکو ګټ تماشه کولې بای تماشګیر حقیقت ته تماشه کوله راکړې بیا درشته کناک درس بن شوی دې کې څنګه چللی دا تماشګیر داسی یو چې دراله تماشه کوي دا شوشر غوډو جماعت را ده نه ګور ګور ګور ګور دا شیخ له غلی شو امر یو ختيري د بابا خلکو تخيال کین نه دې قران په مېز کې خبرې دا شور خني دی په کې شور کوي او دا خوري سخت ګناه دا کافرو صفات دي چې دا قران درس په مېز کې خبرې کوي بابا خوره د شیخ پرورو وی وي ختیر د بابا خیال کینې بابا کو تکرا واغس ته خلکو دې زورو زیاده دا قران په مېز کې خبرې کوي ولا تسب الذين دا د شیخ خلاف بوډار اوسې غا بوډا باندې خلکو دا د شیخ د تحریک اغانداز کم حکمت عملي سرا دناته مشريک او تعبدتیو داچل له چل دی bale pagalani wala tasubul ladina yaduna min dunillah wala tasubul ladina tamagwar kanzalna ke wala tasubul ladina aw taasu kanzal makwe akasanuta yaduna tidira balise wa dalla na balchata tusuk ghairul lat rahmatat ki taghal kanzal makwa fa نودی دیبا کنځلو کې الله ته یاره س دا الله تا د و چې د دوشمن ب چې نه مرم ستالله تاالله ستا پسې به خبرو کي ستا پیغمبر غبر خبرو کی بروکي او پښان ووي ته دما په د مور کنځ د به ستاخه مور نه کنځم ب غیرې علممن په ناپتیا کې کا دعللیکه ضنا ل کللمت له هم دا نګې له کله امه نه لري د لیتا دا بیا رب د دیتا واپس دی دیرا په خبره پکې دیلرا پاس چديې کوي او قسمو بالله جهدا ایمانيہم امانه بي ديګر سه په 25 ول قران سه چې و پات شو و نو په غم تراغلو طالبانو ته بعضه آداب بیانون چې تاسو په ترتیب سره په حکمت سرکار کې بیاغه حضرت شیخ چې کم تاریب ذکر کړو اوسم د شیخ د تعزیت نامې په بیانونو کې اغاب ا بهترین بیان مولانا بیجگر صاحب مولانا پزرمان صاحب شیخ غم کي کړه مولانا بیجگر صاحب پکه کیسام کړه خلک جړولې مو خلک خندولې مو واجب عالم دي حق پرست انسان دي الله دي جن کي برکت واجب پیر نر سړې دي اچھا لحاظ مه حاج نه کيو کلا کا خبره کي ودارنګي مولانا بیجگر صاحب متذلل العالی ای فرمایل طالبانو ته چور تاسو ولاکی تلળે پاغا لکه ک شپیتو ک علویات کیا کر خلکو بدعات او ټکیدا موږ ښک دیو دا بده تیری دا کا پیر دی نو بس خلکو په یک لوشه تا به وشوږي زه به واقعیا ذکر کوم او یو ځکی او قسم لوشه طالب سبق پورته الاکی تلړو او استاد دی ګوره یو کال ما سره تیر کای چې له ګنده اصول د ته کی د آداب او ترغیب او اخلاق داز دکی هغه یی بس سبق می پورا کو سو کوم پدی سارا ډیر داسې که آداب اخلاق دنه کی نو بس راشی نو په خپل اغه وینم از ما خو صاحب د چرالو <سؤال> خپل علاقې ته غا علاقه کی یو پیرو ا پیر په جمعات کې اوسېدا او اغه پیر په دا کې داندې جوړ کړل په کې بغوام وو ته جمعات کې به سوټم کوله واخو او تر څو پوره غوزري جمعات کې جوړې کړې چې ډیر را پارو نن لمبي جمعې تقریشو کو دا خو مشرک پیر دې خبيس پیر دی د جمعات نه ګن جوړ کړې خلکو وي خاطروم او د خلکو په پیر کې د جوړا شی او خپل خدای والا وي دخل نه خبر بس ددا خبرو کې د منبر <سلام> نه پنځمه کې راکوس کو هغه په بای په کو سره عربي استاد دی ما په غوړه ما د بخلاګره لو خا کلمي نور ترکه سبا که ادب اخلاق اس دغه حکمت عملی اس دګه شراری بل کال تا نبي منبر تا وخته ایماندارو دا ډیر نیک پیر هغه غریب کو خبيس پیرو جمعہ کې غوجري جوړه کړي او تبه اندازی ته ګوري او حق بنپري دي دا ډیر پاک پیړه دا ډیر دا دې لوی صاحب کرامت څړې دي ايماندارو بل خبر دلکم د دې پیرسب د ګيري بیا څه چا سره میکنه او په دې چې مصیبت رااوه هغه بیا ته لیتی لیورته بس هغه مصیبت به ختمي دا خبره لا نو کړی خلک را شروع شویو ګیره یو یو یت خلک به رحمت شټول په دې کې دا هغه پورا جمګټه پیراله پیرته فکړه راو ورده او بس هغه کې چې کومې سره اخوادې فاشه بس ګډ وډ شو بیا والله تهصبحلهنا یا دوونه مندون الله او کنزل م کوی آ کسانو ته یا دوونه مندون الله شرا بلی سواده الله نام په صبل اللهقرن ادب اخلاک ذکرې قرن ته ناست کوه چې په عادادور شي په صبل الله به کنزلو کلهته د و بغیر علممن بده دلیلنا بغیر د علمونه کذاعللیکه ځ نه دارنېښیزته کړړمونګه هرې ډلی ته ما هم د دی داعمل بیاربتهوه پهسییده دوی ده خبر به کې دیداره پاس چېدي کالو وغسممو باللهجهده ایمانې هم قسمونه کوئ پله مضبوط قسمونه ل ان جاات هم ک چری را چې دیته مشرکانو قسمونې لا يؤمنن نغا مخازروب د ایمان ورولی پاغه سره ثورتو انم الایات ما اللما تر اختیار د موجزو تخا ګوره معجزه را پیغمبر په اختیار کینی یو نو کراماتم د ولی په اختیار کینی ښا انم الایات عند الله یقینا اختیار د معجزو عند الله دا الله صحه ده و ما یشیرکم او سلم د استاسو چې دیل راشی دی بې وَمَا يُشْعِرُكُمْ يَا ذَٰلِكَ لَا يُؤْمِنُونَ كَلَّا زَئِدْ ذِي يَنِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ سَيَلَمُ دِسْتَاسُ وَإِيمَانُ دِي خَلْقُ چې کلا د معجزې راشي دي بييمان رولې یا د ویندا وَمَا يُشْعِرُكُمْ سَيَلَمُ دِسْتَاسُ په حجي کده دي باندې ان ه اِذَا جَاتَ لَا يُؤْمِنُونَ جِکَلَ د ویلا راشي یا مایید ارکم سجی پویا دار کا تاس ول آرام ان ها اذا جاءتو چیکل راشی دیلا دا موزا دی بیمان نرولین ونقلبو ارمونغاز وناد دوی او سترګې د دی لکسن چې دیمان ایمان نرولې پاوله پیرا او پری مون دیلرا را هر کو شو د دی کې یا مهون حیرانو سرګردان ولو اننا نزلنا الای مول ملائکا کچرتا مونگا نازل کو دیتا ملائکا داد پسدو پا غینا دولار دی وکل لما هم الموتا او خبریو کی دی سر ملی وعشر نالیم کل شین قبلا اور راپورتا کو دیتا ہری اوسیز مخامخا نو دینا دی چی ایمان رولی مگر آغا چو غواری اللہ لیکن اکثر دینا ناپوئی کیا وکزالکا جعلنا لکل نبین عدو تا دید امتحانا وکا ذالک جعلنا اے پیغمبر سره چې ستادي دشمنان اے ده دعوت ورکونکیا څو چې ستادي دشمنان نو دارانګي ګرځولې مونږه هر پیغمبر لره دشمنان حدیث پاک را دي بخاری شریف کې چې نبی رسول الله باندې کړه لوم باندې وایو شوړل اقر باسم ربک الذی خلق پینځه ایتونه نازل شو بیا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنہ به اسلام بوت دو ورقه بنو فلتا نو دارانگی ورقا ورته ویلو انه لم یات احدن انه لم یات احدن قط مثل ما جئتبه الا عودیا چې کلم دا تاسو چې کوم مضمون درک لئ شو کما وحید لوشه چې کلم تاسو مخکنو خلقو کی چاته ورکوې شې سره عداوت شوي دښمنی ورته شوي دا په هادا تاسورب خلک دشمنی کوي نبی رسول الله تعالی ته په راخلک د کلی نه وباسي نبی سلام او توي او مخریجيه ديو ما وباتي او توی آو لم او لميات يحدن قط بمثل ما جيت بيلا عوديا نو تاسو لهوره امتحان دی هغه دشمنان د منازره مقام به جوړي مکه غطاله کنزلو که استاد د دی دي جګړې دی جوړي جو دا مسله دي ځله کابل شو درزینه دا یو مسله کې دا چندي دا چندي کنل کار خلاب بدي را جموتږ میټګ به کوجرګ به کوي دشمنان د انسان د شیتانو نه یو وه بعض هم ال بعض زهورو ف قوې یو یو بلتهله ما خبرې د دو کې کوې باید دا مسله خو دکي دا خو چانه نه د او دا خو پانې کتاب کلېي ځکه په کنزلو تا سره مخام خبر باې کارو نشو شو اوس بهدي میټ اوجرګې ستا خللاو نو دا میټګ جل به جوشي یو بل تعملم ما خبرې د دوکو کوي یو به پاسي کتاب کې راغلی خادرانه مني پرپدا پر تر به د دوړو والی هغه ښا کتابونه په قوانی را راکړي بي دلیل بي ثبوت او کتاب به پېشکي یو ګوره کتاب کې له کلیه و لو ولم ولو نمله سودا په ليله تن ظلم وګوره کتاب کې له کلیه کيا په تور غطا په تور شپکه او پلان کی پیروی ما تے پتاو دا نو ما دا اولیاؤ دفتر نماو باسے دا جسٹرنو دا ما نوم کٹ کے پتا او گور اولیاؤ لدو نا پتا لگی او دیوش چې تا تاړو پتا لگی نه بل با پاسی گورا دے کرامت دا اولیاؤ نما نی دا دوله سمیزوان دا, دا, دا دولسو کالو دو دوبا بیڑے رئیستیو گورا دی دا نما نی دو دا سی گف شب دے بل با پاسی پلان کیو ما خو با دینه مونږ نه یې خوتلې و بل بپاسی کتابو کې لیکلې شوګر پهیان کې ولی ویا کړه چان یو سیز روک شو نوفلی یذهب سبعه اقدام او قدمه دلل شو خپل پیر ته چېګه کی نو پیر بوله خپل سیزه را واپس کی ګوره دې دا نه مانی دا اولیا او کرامات ته یې کرامات نه مانی دې دوا خیرات نه او دارنې دامننی یو دا منې دی کې باې ک دا کس چ ملکو که نه د سر شدانو سبباب دخه او د انتظام په کار د دانان به مکول په کار دي دا خور راځل مسله جوړه کړی ده دا. دارنګې بعضې ب غوره کتابلی کلی دی. کتاب کیلی کلی جشن کتاب کشتا. گورا کتاب کیلی کلی کو اننج شي نه د برکباره موردا ب دا نه د ما د ناردانان کتابشته غوره کتاب کلی کلی دي چې کاه پهبر چرچونه کېې نو مړی ته پته لګی چې چر چر دیو کې چر چر نا هر چر وچی مړی د سنگ پته لګی هه دا وګره کتاب ګیلی ګیلی دی پدی کې وایو کسره پاش یو لوی چېب وایو وای خاموش چپ شي خلکا جلسہ مستا خلاف جوړی اوس پلان کې کا پیر کوي د کریر ورو تو انتظام به کوي دا د درد بندول انتظام به کوي بل به پاسوې چې پای او قدم تر عرش پورې رسې مالی زلیلی رب طارد درویشانو د ګور د اولیاو دونه دی زور دی او دې دا نمانی دبل به یو کسره پاس یره دا دونه چې دادی ار سره مانی پد توبه استل پکار دی خا توبه به پکار دی سوګو نه زړی ختمول پکار دی نو دارانګي دېګه تا حاضر کی زموږ استادان به داسی جلسه به جوړي خلک بغنه ګونه یو تا خلاب پروګرام به یو او اسنه تاریخ او ټیډه دې ګړا وړلې نه دا اته آزت نه دی ځړ نه شي نو استادان هم تاسو ترخ کې قرآنی کې استادا شونډه د هیبت دوځنه او تشیم وي په دې شونډه باندې جبراکہ دا نه مخه تاسو تازه کې ځان مو ته بالکل مړای مړای کې نه دی هو د خپل کسې کتاریو کې اوس ستا خلاف دی فتوا گئیه تاسو ستا تاسو تقریدا آیت نمبر 114 وای افا غیر الله ابتغي حکما تو پاسي الحمدلله بو وي اي رونو اي مسلمانانو اف غير الله ابتغي حكم اياد الله نا ول تاوب بالحكم د الله ر کتاب نه په بلچا پیسه لو کو ديوي پيرتا پتا لغي او کوډه من تري مال موليشي الله ويوم لا يعلم من في السماوات ايتونه با تيادي ګوري اذن ج تم بي اورګه د آیات پر ګرځي پګه ها پیتونو نمبر یې بدلایار دي تاییدات بدلایار دي پیادو بر اړه سورت النمل 65 کې الله لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دی وی پیرانته پتا لغي ملنګانو ته پتا لغي ملي ته پتا لغي چرچند یو چرچنا الله ويا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله انه يعلم العيبا يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ذَٰلِكَ الْغَيْبُ الَّذِي لَقَدْ تَرَىٰ بِرَبِّكَ اللَّهِ وَإِلَٰهُنُكَ دَائِنٌ بَدَلَ يَدِي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ لِي خَزَائِنَ اللَّهِ ولا اعلم الغيب پیغمبر تعالی و یو لا تقولن لشیئ انی فاعل ذلك غدا ترى الصباح قد نشت سلطان علی السلام غیب دان نو یعقوب علی السلام غیب دان نو دی و غیر را مدد کوي بل چاته چغی وخه بل سوکرا مدد کوي او الله فرمای چې <تصفح> بل چاته چغه وای دا الله يرونو اغير الله ابغي حكمه ده لنا بل پیسہ لك ان کے الٹا ہوا ذال کتاب موجود الاوي کې څوک غير الله را मदत کوي و ما ند ولو ميم يدعو من دون الله دا غنه بل بتار نشته الا كباتي كفي الا الماء ليبلوا ف وما, وما دعاء الكافرين الا في ضلال ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاكم والا سمعو مستجابو لكم دا یته نه شروع کو قران کې خپل خوان دیخا پدې کې نوځواران او انابت ول خلق بداوري نو چې ايخ مخ کې قران اورېدل نه د استعمال غري شي دی بوي سوشه خلق کله کله اګه چې کولي اګه چې داستاره ملګری وي نه کنه اګه بیا وي چې پجون جون دیو د سپینه ګلاندې یو اریو خپل پر دې او منډه به بیا دا خو ګډړانو ډولو مړنه چرغان خورلیو افا غیر الله اب تغی حکما دا شیخ خلا 500 ملیان راغلو هو عبد الاحناب نیمه اوتای خو په شیخ دکو پر پټ وکول شیخ راغلو یو مرګره د شیخ وی اور په سره راغی شیخ تیوی جو ډیر زیات راغی ترن مروزه کنه شیخ او ته مخه پکېگا او ته په دې درس کړه سل جاء الحق وزه قل باطل ان الباطل کان زهوقا ته هم قران کله سوس به تو وی دا چې په قران کلک کې یقین په حق باندې رکلا کې یقین په دې کې شیخ ویج دی خلګ خپل تقریبا 1800 کې شیخ راهکارا شو او اتلص مسالې وی. وی غیر الله په نوم باندې امداد کول جایز دی غیر الله چېوال جایز دی دا پوره کیسه داسې کاهونه داهی تقریبا اتلص مسایل او کې اتلص مسایل بیا هغه باندې هغه دیسې دا هغه د کوم مشران د خطی تنه واغستي بیا هغه دیسې ته درخواست او کج په توسل کو د پیسو نه کو نه ښکارا کوي نو شیخ وینتج دی خلقو ته پټه ولي او خلکو چې د مولاومغه وجنخوم دیخوم ګمراخې دي دی مونږه وجنو او چې بیا کله په اسالاو شو خلک سنا ریویګه چې مونږه وژنو چې خلکو ته پټه ولا ګره چې دا دونه مزديده نه چرګانه او د ارث خوړو او د دې ټول دلایل بیکارو دي که خلکو ته کاڼي میلاوي دوه که سپلې میلاوي دا که سپیاکه میلاوي دا جسم میلاوي دوه هغه خلکو راګوندول او غي وښړل بیا او هغه ځای دا پرني او دا بازو شادرونه او د ارث پراتو خلک ټول تښتې بیا دا باداشګي بیا او چې تا قرآن ویلی الله دی یعقینی ښا او فغیر الله ابتغي حکما آیا بغیر د الله نام وکذالک اجلنا دارنگی غرذولی مونږ د پاره د هر پیغمبر دشمنان هر پیغمبر دشمنان یاد استانلی شیطانان د انسانانو د پیرانو یوحي بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا بسې چې بعض ددی نه بعضو تهغ ډولیخه برې د دوکې خبره به ډیر را ډولی ک کوی به ولا شا عرب وکه مافهلووه ولا عربکه کهخواښوي ستا د عرب, عرب په زورمان دي وله کار نو په زارون پرې د ودی لره و, و ما یب ترون اغ چېدي جوړه والې تتس غام د دپاره چې معیلشيدي ته لونه د بیمانو؟ دې خبرته بیمانه خلک مایل شي کنه دې کیسو کثار وتا ولی تصغى الیه اپدت اللذینا دې را پارا چې مایل شي دیتا ژوند را کسانو شي ما نراڑی پخیرته ولی یرضوه دې را پارا چې خوخ دا دروغه ولی یقترفوا ما هم مقترفون او چې دی کیا اس چې دې یکه همیشه ستا تقریر بدایي افا غیر الله ابتغي حكم ایا اورټوم بغیر د الله نه بل فیصله کوونکی او هو الزی انزل الیکم الکتاب مفصلا او الادی اغذات چې نازل کړی دی تاسو لپاره کتاب په تفصیل سره د عقائد او تفصیل پکی شي وي دي والذینا آتیناهم الملک کتاب او هغه سان چې ورکلې ولا موږ کتاب دی پویږي دا نادله شي وي د طرفه د ربستانه بالحق دفاره د حق فلا تکونن منل مونترین نو تم کې یا د شکونکو نا وتمت کلمۃ ربکا صدقوا وعدلا دین نور کتابونه کی پیش کیا او پورا دا کلمہ دا رب تا فرشتیاو انصاب صاحب لا مبدل علی کلماتہ نشتا بددل کلمات دا الله لرا نشتا بدلونکی کلمات دا الله لرا الله دی اوری دن کے پویا ذات دغه دین کے حقاری دی خلاف دی دیر خلاف او لغ موافق دی واین تو توي اثر دی؟ من 필 ار دوي ک تاسو تا بداريو کا د ډیرو خلکو چې پس مګه کړي ک ډیرو پسې لاړې جمهوریت پسې لاړې یو د لوکا ان سبيل الله و بړي له دې لاري دا الله نا ډیرو پسې باندې ها قران او سوره وک لګي مينو دي پسې دا وکليل من عباد الشكور الله یو شکر دې ستون ګره ما کم باندې غاني اي يتبعونا إلا الزوانا دي تابدارين كي مگر دا گمانا او ندي دي مگر اتكل ويونكي انا ربك هو عالم لكي نن ربستا خبوئي گي پاقشا شووڑي دن غلارينا او خبوئي گي پسم الار مندونكو فا قلوم ممازو الله عليه دو مئيسا فا دي كي اوز بيان دا شيركي فعلی كي حلال آغا دي چه الله حلال كده دي حرام آغا دي چه الله حرام كده دي کہ حرام تا حلال وی نہ حلالی گی فکلون تا دا سنا ج نمیا جی با ا اللہ کہ تا سو پیتوں لا ایمان رن کی یہی او وا مالکم سی شی وی تا لرام اللہ تا کھلو ج دا سنا چ نمواس ت شو پاریس اللہ وقد فصل لكم او تاسو سو لے تفصیل کرے دا ہر مالکم چ اللہ بتا سو حرام کری دي امردار امنخانه کوم کوځو متردیه یا توی ها الا مذ تررتم له مگر تاسو سو مجبور شه غیتا یقینا ډیر وانکثیر ډیر ډیر پس مزه چې بیدا ګډیر اوټ ورکون دا پاشو نه ډیر پس مزه وای جمهوریت اگر ای تر دې انتخابسته ته उठو نو انتخاب دای جمهوریت دا اگر جمهوریتا ای طرز انتخاب استا عذاب استا عذاب استا عذاب دی پسی هر پنج سالی جنگ دارن ملک برخود تنگ دارن یکی آواز خاطب شونیدم با مردار غوهائی کلاب استا او با مردار دست پو جنگ دی وی وطن میں از دپا پر شور ہوگا اور پر منتخب ایک چور ہوگا یو چور ہو تا خیر پیویست پرویزو او اور پر منتخب ایک چور ہوگا اور بل غلچہ تراضیوسم واناکسیرا لیضلونا او یقین اندر گمراہ کول کئ پخپل خوائشات و سرا بغیر علم بغیر دلیلنا ان ربکا یقین نرپستا او علمو اخپویگی بالموت دین رحمت نہ بت جا اسکو وزرو ظاہر الاسم و بافنا پری د احترام گنا و باطین ظاهیره بدن سره تعلق ساتي باطني د عقيدي سره تعلق ساتي خپل لمپا کا خپل بدن امپا کا خپل سترګې امپاګې خپل ګونم پاک پا خپل لاسم پا پاکی پاکيزه ش طيب ش و ظاهره الاسم و باطنا ګناونه پرې دوا د ګناونه ډېر غټ نقصاناتي تا کله کله خپل نفس خوښۍ په ګنا مجبوره کوي اغه ټیم کې بظاهيري لذت عارضي مليوشي تورم بر په پریشانه تمون مرشد صاحب ذکر کول له ګنا سره سوچي لذت عارضی ملي عزت دایمیږي که څو ګناو کی کنه طول عمر پریشانه هغه تیم خو په ظاهری لګن تل عزت والي نه ګنا نه ترګه غلط استعمال او ګونه غلط استعمال سم نه کیږي ورته د پریشاني تی غریب طول هغه خوب ولا نو وردی کی بیا او بل د یو ګنا سره بیا نفسو چې بل ګنا بل ګنا تک حضرتي لذت عارضی ملي عزت دایمیږي ایه ګنا کا اثر کراهتي زندگیږي جن راحت دی ختم شیده گناه سره صلاح وَذَرُوا ظَاہِرَ الْإِسْمِ وَبَاقْقِنَا اغا پریده اخکار گناه پڑ گناه اللہ دیو یرا دیو وقتی لوزگار نیم خواه اِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَا یکیناً آغ کسان چی کئی گناه اونا سزا بورک لیشی پس آب داغی چی دوی اے کئیو وَلَا تَعْقُلُوا تَعْسُ مُخْرَد کی نوم یحد نشی فاری باندا الله و انه هو لفسقا و انه هو لفسقا یقینا دعوت الی را حکم د الله نام یقینا شیطانانو لیو سون و هی کیو وسوسیہ چیه خپل دوستانو ته یی ینګو کی تاسو سره و ان اتوا تموم کړه دیمه امن لچ خورا مڼخ نظرانی نو انکم لموشکوم به تاسو زیات خلک